امام التلمذي حديث الله قصنيك صلى الله عليه وسلم ودعيش رضي الله تعالى عنها كأكاعة تيدشغ فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطفر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق منك وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فداعي الصلاة وإذا أدبرت فقصيلي عمكة دم ثم اكتسلي وصلي لكها يا فاطمة وين تبي الله أبوصنيك و الله أبوصنيك يا أسمى جنة يا إمام لا تستطيع اتساني كربي لا تستطيع اتساني كربي شهد رادم وشهد يوصيب تيناماز وفوكوه يتسو صحابي كي زنال وفوكوه يتسو Da žena dok je uhajdu, u hajdu, u menstruaciji da nije dozvoljeno da klania, niti da posti. Sam i što je došlo i pite na ovakav način od glava poslanika, s.a.w. ja imam krvarenje, imam oticanje krve. Ja ću li ostaviti na vas što pućuje da se žene, sahabike, znala da nije dozvoljeno obaviti ženi u hajdu namaz, niti postiti. Do te mire da imate kako i kažu da žena ukoliko bi klanjala namirno, u vremenu hajda, da čini kufr Allah subhanahu wa ta'ala. Kao što imate mišljenje kod islam isključenja kada čovjek ne bih htio da izađe iz džamije, da ide promijenti abdest nakon što abdes ga je izgubio i stida zbog ljudi, nego namjerno tako bez abdesa da klanja, kaže jedan dio islam isključenja kada čini kufr Allah subhanahu wa ta'ala. Bez abdesa u ovdje namazi. Ali ispravno mišljenje je da ne izlazi iz vjere, niti žena koja bi klanjala u vremenu Haida, niti čovjek koji namaz bez obavio Osim ako budu sa tim svojim postupkom žena koja obavi namaz u hajdi ili čovjek koji bude obavio namaz bada ablasa namirno sigrem i smijavanje Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri. Tada izlazi iz vjeri. Ali ako ga je stig ili tome slično, onda griješan je pred Allahom subhanahu wa ta'ala i ona je griješna, ali ne možemo reći da izlazi u tom slučaju iz Allahovi različenu vjeri. Ali želim ovim reći, draga braćo, na veličinu ovih propisa قال ان الله سبحانه وتعالى اداي كيرك اودريج زمنيسكو بيريو جني كانيا اودريج زمنيسكو بيريو ريكو نسميش كانيت قدا كاجيمو ova stvar je bila رسول الله صلى الله عليه وسلم فارؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه كاجي اسمه جنع و времено الله عليه وسلم مما رحيت فبين النبي ونا رجل pa bi nam bilo naređeno da nadoknadimo propuštene dane posta, a ne bi nam bilo naređeno da naklanjamo propuštene namaze koje smo znači, propustile u vremenu dok smo imali hajde. I nikdo nije rekao od islamski učenjaka niti od pripadnika Ahve Sunneta u Al-Žemaa o obaveznosti naklanjavanja žene namaze osim Haridje, koja kada je jedan put ušla, žena Aisha radijallahu ta'ala anha da se navodi u hadisu koji je bili je i Muslim upitala je zašto pa se nam je rečeno da na pašamo propušteni dane u a nije nam rečeno šta da nađemo propušteni namaz zvuk čita pa je rekla Aisha radijallahu ta'ala anha da haruriyatan anti yesbiti is mestahurura mestu je subili khariji koji se pomogla kad trebala doći Dok sa Ali ibn Abi Talibom radijallahu ta'ala anhu, u prvi slučaj nakon, slično Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, harici koji su imali vakafsta, da žena mora nakonati propušteni namaz, koji nije klanjala u vremenu haida, pa kada došla ova žena Ajša radijallahu ta'ala anha, ona u Fid el-Asis Harura, istog mesta u Iraku gde su koji tako misli, šteteb, zašto pita što tako? Zbog čega? Nema pitanja zbog Al Ali želimo samo za čuvim primjerima da kažemo da je bilo poznata stvar kod sahabiki da žena u vremenu hajda ne smije niti smije pozditi. On tuda, kada je došla Fatima, Allahum poslaniku s.a.w. pita ga, imam odljiv krvi šta da radi hoću li ostaviti namaz? Skože Allahum poslaniku s.a.v. ne, nećeš ostaviti namaz, nego to nije hajda, to nije uzrok za koji Allah s.a. sve je zao propis hajda. Nego kaže Allah poslanik sallallahu alayhi ve sellem to je krv koja izići iz žile odnosno krvnih sudova ili vene iz majčerice žene što znači da nije to krv za koju Allah subhanahu wa taala svezao propis a to je puštanje polikula odnosno kručavanje iz da materice unutra nakon određenog vremenskog perioda ciklusa u toku mjesec dana znači je to uzrok Allah subhanahu wa taala svezao propis To je poremećaj, bolest. I za tu stvar, za taj poremećaj, za to oticane krvi nije propis, različit je propis, a različit propis, to otica neko tebe krvi. To je izlihada. Fa rekao onda Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, kada dođe vrijeme hajda, kada nastupi vrijeme hajda, onda ostavi namaz, a kada on odi, kad prođe ovaj siklus, od šeći, sedam, osam ili devet dana ili koliko veći, Onda, kada prvođi to vrijeme očisti o sebe krm, pola da ise, naredi Allah uposlanih s.a. da očisti o sebe krm, sasvok polno gurghana, zatim, naredi Allah uposlanih s.a. da se okupa. Na, kod toga druga stvar, i onda, klanjaju. A onda, još ispomenu imam i jednu, predaju, vatevodahi li kulli salap. Abdesi se za svaki namaz. Oto da imate linkoli kopruopi isa, koi spomenuti ovdje, u hadisu Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sallam u ovakvoj jednoj situaciji za ženu koja se nađe u istihazi. A to ide prvo Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam na da očisti od sebe krv. Kao što znate, da je iđma ummeta da krv koja izlazi iz živog bića. Bilo iz dva otvora, bilo iz da drugog nečita. Bilo iz lasta, otuda Nemože ona takva da konja sa krvju, koja se nalazi na njeno tijelu. Tako da bi rodi Allah u sallallahu alaihi wasallam da redio da odčisti svoje tijelo, toh da zove Faharatu Habef, što podrazumio da odčisti djena svoje tijelo od jeho i mesto djete poned. Te tredi sva'ari moraj biti čiste. A z drugih skan Allah u poslani sallallahu alaihi wasallam Faharatu Habef, što podrazumijeva kupanje ili uzimane abdestu. Jogu usutija vrstu čistoča. Qaharatul haddes i qaharatul khabed. Čištjenje od nečistoče, koja vsebno nalašila na tijelu, ili od jemu, ili mnesto u desiklanjati. Z drugej strane, Allah subhanahu wa ta'ala naradžuje, da se čovjek očisti od haddesu, to podrazumijeva veliko čištjenje kupanje busum ili abdestu. Tako da je urodit poljata Allah u poslanistnom srednom redinu nekoliko stvari. Prvo znači uklanjanje sa otvora kod žene same te nečisti. Zatim okupaj se i onda klanjaj. Kada je u pitanju oticanje krvi i stihade kod žene. Imate dva stanja. Imate prvo stanje da se kod žene nakon hajda što završuje se hajda nije nadac. I utvrdi da to više znači nije krvo od hajda. Pojavi se samo recimo toku dana 10-15 minuta ili pola sata. Ili se pojavio nekoliko navrata ali sa prekidima. Tako da ti ili traju onoliko koliko bi žena mogla u toku namaznog jednog vremena naći vrijeme, pet ili deset ili petnaest minuta koliko je potrebno da ovaj mi namaz. To je prvo stanje, ženi ste haze. U takvom stanju, u tom prvom stanju, ako se desite, znači da nije neprestano oticanje, nije neprestano otliku, nego se pojavi u toku dana, kao što smo rekli, nekoliko navrata, ili većino vremena otiče pomalo, ali može naći vrijeme kad prestane, recimo 10 minuta, 15 minuta, pola sata, apsolutno nema više krvi, e onda propis ovakve situacije, ovakvog stanja kod žene koja joj hazi, je isti propis kao mokrači, kao kada bi znači, izvršila veliku ili malu nuždu. Nema nikakve razlike. Zada ne uzima propis na ovakve naše sahbe ozora, je vam jasno. Nego što podrazumijeva čekat će to vrijeme u toku jednog namaskog vremena. Kada će dođi ti 10 ili 15 minuta ili pola sata ili sat vremena, kada će joj prestati oticanje krvi, nakon toga će se šta? Očistiti tvoje tijelo, zatim odin će. Abdesiti se i konjet, jer može naći 10 ili 15 minuta ili pola sata koliko je već potrebno da obavim namaz. I ovaj proopis, smijte pragodom, je proopis za onoga ko ima, recimo, probleme sa prostatom. Ili ima probleme sa vjetrovima. Ako Čovjek ima problema sa mokraćnom, ne mokriči, ne mokriči. Tri se Biva u dva stanja. Prvo stanje je da može naći, znači vrijeme, predstanimu. Mi ne prestanemo čistiti mokrać. 24 sata ne ne. Prvo stanje znači može naći toku namas vremena. Ona neko vremena deset ili 5 minuta koliko mu je potrebno za obavi, i po podne i On će čekati tih 5 ili 10 minuta i to je jedno od opravdanijih razloga kada mu je dozvoljeno da ostavi džemant. Kada mu nije dušnost i nije obaveza da dođe i da gleda na prvi vakat u džemant sa muslimanima. Jer će čekati ti svoji 10 minuta ili 5 minuta koje će se odnaći ne ide u akšamu između početka i kraja akšamskog vremena. Ostaći koje ku svoje kuće i čekat Kada prestane oticanje mokređe, ili u ovom slučaju ženi koja ima istihazu, onda će očistiti svoje tijelo, očistiti svoje odijelo ako ima šta na vešu. I onda objestit će se i konjac. To je prvo stanje po pitanju istihaze i ovaj propis ima čovjek koji ima i problema sa mokređom ako se desi na ovakavici način kao smo rekli kod se istihaze. Ili čovjek koji ima problema sa vjetrovima kao što imate ljude da mu dođe recimo sad vremena, ne prestano samo vjetrov izlaze. Ali rođim recimo vrijeme 10 minuta kada može strpiti se naći vrijeme da drži abdest i tada mu nije dozvoljeno da klanja, pazite, niti ženi. Ovako je u prvom stanju, ukoliko bi klanjao u vremen do otiče je krv, a može da nađe vrijeme u toku jednog namazovog vremena. Vrijeme kada ne otiče krv i kada može imati potpun abdest, ukoliko bi klanji na vas neispravan i njegov namaz neispravan, ne uzima propisu ovakvoj situaciji zahebi uzora. To je prvo stanje. Drugo stanje jeste stanje da neprestano 24 sata odljev krvi ne može naći žena ni jedne minute ili ne može naći naliko vremena koliko je potrebno da na miru fino sa ruklovima i vađivima obavi i farb namaz. Neprestano odstanje krvi u on da draga braće ovo drugo stanje imate dva stanja. Imate prvo stanje da kod žene tada biva oticani krvi u malim količinama. Malo. Tada biva joj obaveza. Kako je rekao Allah u poslanih sallallahu aleyhi wa sallam hamni dint džaš ana adu lekil tada moraš staviti vatu, znači zatvoriti otvor. Ukoliko krv nije toliko jaka, da može vata zadržati izlasak krvi iz otvražene, tada u tom slučaju bivaju obaveza da slavi i da vatom zapriječi izvazak krvi, ukoliko bismog vata uh, da držati. Pa je rekla ham bin Tžah, Allahu poslaniku sallallahu alaihi wasallam, jače i veće izvazak krvi, nemože vata zaustaviti. Tada je rekao Allahu poslaniku sallallahu alaihi wasallam, pola je drugo stanje. To je drugo stanje da krv izlazi jako i puno i mnogo, da, da vatom, ne može se zaustaviti u stavljanje mu mogu otvorit ženi, onda kaže Allah poslani sallahu alihi wa sallam tala džumi, onda se stekni, podveži, u današnjim možda vremenu uložak ili tome slično, da bi na takav način zatvorila se izlazak krvi. Odluga biva obaveza da živih prinesi ženi ako se nađu takvoj situaciji da može objaciti Allahu subhanahu d'ala propis da ukoliko je malo odpisani krvi da ne smije se preći odmah na ovo drugo stanje, nego hoće šerijat, vidi se jasno iz hadisa Allahu poslanika sallallahu alihi u sallam da hoće šerijat koliko god se može više da zaštiti izlazak ove nečistoće prilikom obavljanja namaza ukoliko je to moguće. Ukoliko nije moguće, onda pogledajte ide se onda na drugo stranje popušta pouštaj šerijat nešto što ima pravilo u šerijatu na osnovu mnogih kuranskih ajeta poput la ilaha illallahu la sherika lahu da Allah ne zatužuje nikoga iznad njegove mogućnosti pa su islamski učenjaci usuli fikhu postavili pravilo a to je al-mashaqqatu tajlibu at-taysir da teškoća povlači zaselom olakšice isto tako al-amru idha daqa it-tasa kada ako se bude težak On da šarijat olakšava. Ali ne smije se ići na olakšicu odma bez potrebe. Odruda islamskućenci kažu još jedno pravilo. Abba rure tu kateru bihaderiha. Gdje se nužda procijenjuje. Ja svaka nužda ima svoju veličinu. Ne može svaka biti svab nužda. Zato kažemo, veoma je bitno da žena svati ova dva stanja. Prvo i drugo, odnosno drugo koje u sebi ima još dvije te situacije. Kako se može jasno vidjeti da je cil Allahov poslanika sallallahu alayhi ve sellem bio da napravi razliku između ove dvije situacije između ova dva stanja žena kada očisti o sebe prvu krv, onda Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam je da se okupa. Da se okupa. Za kupanje su svisani određeni kropisi. Poput da čovjek ne može imati odnos sa svojom ženom dok se ne okupa. Može se recimo potpuno žena očistiti da joj prestane krv. Da se pojavi znakovi čistoči. Ispomenili su dva znaka čistoći. Dvijek sedak i prestanak krvi. To su dva. Prvi je kod svih islamskih učenjaka, a drugi prestane krvi kod zvečini islamskih učenjaka, to se smatra znakom prestanka hajda. Odtudat imate, znači, ovdje nekoliko tih stepenova, odnosno, etapa, popirite anju prestanka hajda. Perla skožene iz hajda, ti stanje nefisnoče i ustane čistoče. prva etapa, jeste prestanak krvi. Ili pojavljivanje biologi svijetka koji je znak prestanka Haida. Kada prestane hajda, tada za ovu etapu ima do dvije stvari koje su bitne. A to je da je tada ženi dozvoljeno da posti Da posti pored toga što se nije kupala. Pa resim, ukoliko u vremenu Ramazana kod žene se pojavi znak čistoći od hajda prije Zori, zapavaš se u 3 i45 minuta ujutro. Kod žene se pojavlja u 3.40 minuta, zna očistoći, očistila se od hajda. Ali se nije okupala još. Ona će tada obaveza joj da zaposti i da ima vremena, znači onda se okupati skroz u vremenu sabahskog namazda. I klan će narodno sabah i njen namaz je ispravan i njen postje. Ispravljena, razumijete. Jer nije uslov da bi žena mogla posjeti, da se mora okupati. Uslov je da se očisti od hajda. Da ima kod njih znak čistoće od hajda. Kao što, za ovu prvu etapu je svizan još jedan propis. Jer rekli smo ima određene stvari u hajdu koji su zabranjene. poput namaza, poput posta, poput učenja Kur'ana. O put, razvoda braka, išma umeta, draga braća, da nije dozvoljeno da čovjek razvodi svoju ženu dok je nečista u hajdu, zabranjeno, haram. Nego mora čovjek čekati, ovo je tako. I znači, automatski, žena prestankom, kod nje hajda, pojavnivanjem jednog od ova dva znaka čistoće od hajda, još, pored toga što se nije okupala, čovjeku automatski tada dozvoljeno da je razvodi, nije uslov da čeka da se okupa. Ostali prophecy suvezali za drugu etapu, razumiteli? Ato je etapa kupanje, kupanje od samoga, hajda. Allah subhanahu wa ta'ala je naredi u Kur'anu Ya yuha an-Nabiyu ila zazdatumun nisai fa talqohunna li iddatihinna. O budete razvodili svoje žene, razvodite i iddatu, ne znači iddata. ثم حدث يقول ابي الجيش ماي البخاري الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انما كيراز سو يجنك فدهن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله قسمي الله صلى الله عليه وسلم اي اذهبت وчему سري يدفع تسلنتي الله صلى الله عليه وسلم لا مره فليراجعها حتى تذكر ثم تحيد ثم تظهر ثم ان شاء فلقها. ثم ان شاء ثم إن شاء, ثم ان شاء امسكها كان لازم انك يبرئ to što je u što je razli u hajdu, haram zabranjeno, reći nekada se vrati, dok se neocisti, dok je poslani čista. Zatim, dok ne dobija hajdu ponovo, zatim, dok se neocisti, onda poti neka je razvedi ovak po oči neka i, i zatrži ko sebe kao svoju ženi. To je ono što Allah subhanahu da lana redio u kuranskom ajatu. Tako da Allah poslani su svem, v hadirku Bukhari, a pojensio što znači ovaj kuranski ajet. Ostali stvari, poput odnosa, nije dozvoljeno, Kotačina islam svi učiniaka Mimu abu hanife, rahmatullahi radeh Nije dosvali no dačovik ima odnos Dioksijena, ne ukoopa Il Allah subhanu wa ta'la Kaj je, jesalunak alimah Kul huo ezah, fa ahtazilu Nisala fi ilmahib Wala taqrabuhun hattā yathurna Fa izha ahtaharna Fa ahtuhun min hajif wa malkumu Allah Kaj Allah subhanu wa ta'la Bita, jitomisish un pranimah Restu ya ziyit Utama ima, jiteta ima Uzemiravanja, uzemiravanja, uzemiravanja, uzemiravanja, uzemiravanja i za ženu. I kada Allah subhanu wa ta'ala nekad se ne približavaju muževi svojim ženama, sve dok se one ne očiste. Kaže Abu Hanife dok se ne dok ne prestane krv. Hanifijski mesav je jeste da je mimo posta i mimo razloga brako dozvoljeno da čovjek ima odnos prije ukoliko se žena bio bi joj kupala od hajda. Dovoljno je da se žena očiti od hajda, da prestane krv i dozvoljeno je da čovjek ima odnos. Međutim, drago braćo, to je neisprano mišljenje. Nije isprano mišljenje leto što većina islam slučenja kada stoji na stanovišku. Da ovdje Allah subhanu wa ta'la spomenuo neka im se ne pribrižavaju muževin i ovi sve dok se one ne očiste u letu. Sad pa svi mogući dok se ne očiste. Možda se ne očiste otkrvi ili dok se ne očiste Ali pogledaj kakva Allah što mu kaže. pa kada sam mu ajblagolu pućuje da radi rukama samih žena. Dok se one same ne očiste. A jer presta na krvi rukama žena, ne, nemo ne snima ništa, nemo nemo ne snima ništa, Allah Subh'ana da, taj koji, da je koji, određu je stvar, nemo ne snima ništa, ne krvi, nemo ne rukama, tako da kaj Allah wa sallam, naosna u jednu komentara, misi in, ko hadifah, da'iša radiyallahu ta'ala anha, kaderaka, na'vidin i l-fumrah, dodaj bih maranu iz masjida, kaj je aisha radiyallahu ta'ala anha, kaj je, jasih Inna hajda veće se biedik, nije hajda tvojim rukama, u toj ruci, jedno od značenja je, nije hajda u toj ruci, neodređuje ih ati, odi nisi ti, tako ja, znači še sebi šta sam hajda, sad nisam hajda, tako što nudeva. A drugo značenje je istrano mišljenje, ovo istrano drugo mišljenje, nije hajda u toj ruci, ako si ti u niti nije u ruci, u smislu nema zapreke na to riječ, ruku kroz prozoru, mežje, stavanak, Razumite li da uzmeš mahramu Allah uposlanika s.a.v. da mu daš. Ako si ti sva uhajdu, nije tvoja ruka uhajdu, dozvonili da protireš ruku kroz otor, žena koja uhajdu, i da uzme neku stvar, kako kaže jasno Allah uposlanika s.a.v. iz ovoga, draga breče, uvani isi imate mnogo, mnogo poukaj po ruka. Al želim ovim da kažemo da je Allah s.v. ovdje sve zao čišnje za njih. Kada se ona očiste, znači da se ukupaju od hajda, onda tek dozvoljeno je da imate odnose sa njima. Tako da, apsolutno, nije dozvoljeno čovjeku da ima odnose sa svojom ženom, sve da se ona ne okupa. Onda da u prvoj etapi, dozvoljeno je dvije stvari, razud braka i post žene, a nakon kupanja dozvoljeno je da što kimas odnosi s ženom zatim žena apsolutno postaje tada čista može da klanja može da uči Kur'an i sve ostali propisi znači apsolutno čiste bežene Znači Allahu Khusanik sallallahu aleyhi wa sallam je naredio prvu stvar da se omčistio od krvi. Naako toga da se okupa. Naako toga da klanja. Sada imate drugi hadis Allahu Khusanika sallallahu aleyhi wa sallam tewadlajili kuli sada. Abdes ti se za svaki namaz. Ovo je naredio. Abdes za svaki namaz. Što znači žena će čekati da uži namansko vrijeme. Ako je to podne, onda podne, začekat će dok uđe podnesko vrijeme, nakon toga će se abdastiti. Prije toga postupit će ponovog smrg. Ili svi antitem, očisti od sebe krv, što podrazumijeva čišćenje krvi, da opere, zatim da zatvori otvor i ukoliko je u nečistila, odnjeću svoju obavezanje da promijeni Veš jer ićma on mecaj, kako smo mu reknuli, šta da je sra nečista i ne može u njoj planet. I onda, nakon što je uzela ovih predostrožnosti, bez razvira što bi krv oticala i bi isticala, njen namas je ispravan, može da klanja s tim abdestom fart u to namasku vremenu, može da klanja srena prime, može se tim abdestom, Da sve i radi za koji je uslov da žena bude pod abdestom. S tim imate razdilaženje med islamskim učenjacima. Da li je ovdje uzimanje ovog abdesta vezano za fart dotičnog namaza. Ili je vezano za vrijeme dotičnog namaza. To je razlika. Ako kažemo da je abdest vezan za farb, dočični farb, onda je bihla dozvoljena da klanja sa tim abdestom samo taj farb, podne. Što znači, ukoliko bi recimo prespavala sabah i zaboravila, pa ušlo podersko vrijeme i sjeti se da je prespavala sabah i da ga nije klanjala, da li može sa tim abdestom koje je uzela nakon ulazka poderskog vremena da klanja i sabah i farb I podlitski farok. To je razlika, pazite. Ako kažemo da je ovaj abdest zbog farda, onda mora dva puta uzeti abdest. Mora uzeti abdest za sabah koji mi je klanjala provokanjati. Pa ponovo uzeti abdest za podlitski farok. Ako kažemo da je abdest za vrijeme on da kažemo šta, samo jedan abdest i može klanjati sabah koju je propustila, koji je prespavala ili koji je zaboravila i tako dalje. Razumjeti li? Sada ti mislim o I Šešen Kipcer kaže u ovakvoj situaciji bolje je, bolje je da čovjek bude predostrožnija, znažena bude predostrožnija, za dva put avdesti. A kad dođe mes ela tajemuma, imate isto ovu situaciju, stvar tajemuma. U švakom slučaju kažemo, zapamzite ženi ili čovjeku koji je sahibi udru, koji ima probleme prostacije ili ima probleme, ako kažemo da krv kod čovjeka hvali avdesti. Isto tako uzima, znači, kropi Sahaj Budra, kao što je kod Hanefija, čini je Hanefisko naziva i Hanbelija, a neko bude, znači, na tom stanovištu, onda, ko ima Sahaj Budra, kaže mu sačekaj da uđi vrijeme na masku, očisti se, očisti svoje tijelo od krvi, zatim, na ovakav način, kao pojasniti, na onim stanjima, istihazi, podveži se, i onda klanjaj sve što god hoćeš u tom na maskom vremenu, Bilo farm, bilo nefile. a u svakom slučaju, kućenjaci na nefcikog medleba, Ihambeli je isto vidi za vrijeme, a Šafije vidi za lafalu. Od Šafija samo trebaš uzesti zvakot u slučajnici. Ali ovo su rijeske situacije, inače, ali u meni sam rekao da ipak je zna i da razumije,